У безлюдному місці перехожі часто спостерігали незвичайні явища. Там горіли свічки і чувся ангельський спів. Іначе ж от ніг друг другу повідаті. Близь Смоленська глаголюще впусті місці видихом. Свет великий, неізречен, і всвещий гарящий, і ангельська, англійська слишахуся мимо ходящим гостям, клавцем лови, діющим, і пастирем, носящим овця. Коли про це сказали Ярославо, він дуже зрадів і вигукнув. Тема єсть тіло брата моего, святого Глеба. Коли розкопали могилу Гліба, то побачили, що тіло його не почорніло, а виглядало мов щойно поховане. І обретше святое його тіло, невврежденне нічим же і не почорніло, яка же обычай і муть череза мертвих. Но целе і світло сяюще, і благоухані, і спущающе. Після цього тіло Гліба перевезли до Вишгорода і поховали поруч із Борисом. Невдовзі у Вишгороді стали поширюватися чутки про чудеса, що відбувається на місці поховання братів. Сюди потяглися вірні з усієї Русі. І пришельці мнозі, прихожаху від іних земель. Одні вірили в чудеса, інші — ні. Одного разу прийшли до поховання братів скептично налаштовані варяги. І одному з них довелося поплатитися за неповагу до святої могили. Із неї начебто вихопився вогонь і обпалив йому ноги. Це чудо справило приголомшливе враження на присутніх і набуло широкого розголосу. І Атолє записав літописець, «Нача ша не смєті блізь приступаті, но страхам покланняхуся». Згодом через невідомі причини загорілася баня церкви Святого Василія, які були поховані Борис і Гліб. Церковне майно вдалося урятувати, але дерев'яний храм згорів. Коли про це стало відомо Ярославу, він покликав до себе на раду митрополита Іоанна. Той негайно організував хресний хід до Вижгорода, щоб освятити закладене нового храму. Серед учасників ходу був і Ярослав. И шед от князя митрополит, Сбрав клирос и все поповству, И повели пойти с кресты выше городу, И придоша до места, Иди же лежаста святая. Бяше с ним и князь Ярослав, И поставили же бяху ту Клітку малу на тому місці і є жебяше церкви Скаріла. Через деякий час гробниці з останками Бориса Гліба були перенесені до новозбудованої каплиці, а ще пізніше узведений тут такий п'ятиглавий храм. Приводом до його спорудження стали дива – зцілення кульгавого і сліпого. У першому випадку це був син вишгородського градника Миронега, що мав суху та скорочену ногу. В другому – неназваний по імені вишгородський житель. Ярослав знову покликав до себе митрополита і за погодженням із ним наказав побудувати новий храм – куди в день освячення були врочисто перенесені мощі Бориса і Гліва. З більшими подробицями описані ці події у читанні про життє і загибель